ירמיהו, פרק ל"ה. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני, בימי הויקים בן יושיהו מלך יהודה, לאמור, הלוך אל בית הרכבים, ודיברת אותם, ואביא אותם בית אדוני אל אחת הלשכות, והשקיטה אותם יין. ואקח את יעזניה בן ירמיהו בן חבציניה, ואת אחיו ואת כל בניו. ואת כל בית הרכבים. ואביא אותם בית אדוני אל לשקת בני חנן בן יגדליהו, איש האלוהים. אשר אצל לשקת השרים, אשר ממעל ללשכת מעשיהו בן שלום, שומר הסף. ואתן לפני בני בית הרכבים גביעים מלאים יין וחוסות, ואומר עליהם, שתו יין. ויאמרו, לא נשתה יין, ציווה עלינו למור, לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם. ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וחרם לא תיטעו, ולא יהיה לכם. כי בואו עולים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה, אשר אתם גרים שם. ונשמע בקול הדב בן רחב אבינו, לכל אשר ציוונו, לבלתי שתות יין כל ימנו. אנחנו, נשינו, בנינו ובנותינו, ולבלתי בנות בתים לשבטנו, וחרם ושדה וזרע לא יהיה לנו. ונשב בו עולים, ונשמע ונעש ככל אשר ציוונו, יונדב אבינו. ויהי בעלות נבוכד רצר מלך בבל אל הארץ, ונאמר בואו ונבוא ירושלים מפני חיל הקסדים ומפני חיל ארם. ונשב בירושלים. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו לאמור. כה <כו> אמר אדוני צבאות, אלוהי ישראל, הלוך ואמרת לאיש יהודה וליושבי ירושלים, הלא <הלות> תיקחו מוסר לשמוע אל דברי, נאום אדוני? הוקם את דברי יהונדב בן רחב, אשר ציווה את בניו לבלתי שתות יין, ולא שתו עד היום הזה. כי שמעו את מצוות אביהם. ואנוכי דיברתי עליכם השכם ודבר, ולא שמעתם אליי. ואשלח עליכם את כל עבדי הנביאים השכם ושלוח, לאמור, שובו נאיש מדרכו הרעה, והיטיבו מעלליכם, ואל תלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם. ושבו אל האדמה אשר נתתי לכם ולאבותיכם. ולא התיתים את אוזניכם,